Ziburuko Kontseiluak bordagaineko iturri baita etxea pribatu bati saltzea erabaki du. Urteko azken herriko kontseilan hartu dute delibero hori, Hamabostu hautetsik aldeko boska eman dute, kontra boskatu dutenak berriz bost izan dira. Hasieratik eztabaida handia izan da. Leire larraza, ziburu bizit taldeko hautetia. Bo beraz gaur uh, jakin berda oposizioetik uh, bi pertsuna bakar eginela, Dominik Dugue eta ni Bertsalegi gisa, uh, beste lau uh, bost autetziak uh, bon ba, familiarekin eta egu eguberi pasatzera joan ziren kanpora. Uh, Gehiangoaren aldetik jakin berda 15 zirela justu justu gauk, uh, batzuak politikan ez diren aketohiak, baina gauk bon, ba gau, kopurua ona zen deliberazio gori deliberazio oribuka ino era Ziburu bizitaldeak salatu du, salmenta hori deialdi publikorik egin gabe zuzenean partikular bati esken izaiola. Eta gaur egun beraz salmenta uh, deliberatu uh, bozkatua izan da, eta ez duguna ulerzen ere bai, da zergaitik ez dela salmenta hori leian uh, ezagia izan. Jakin behar da, horiek hautatu dutela nori salduko zuten, pribatu bati, 2 milioi euroko uh, truke. Bai, saiatuko gira duzikamuntatzen, eta prefetari gutuna bidaltzen salmenta uh, hori salatzeko, eta eta segitzeko, albada 2 milioi eta hori arte. Alare oposizibak aurrera tutuenez, salmenta honen aurka, prefeturan elegite bat aurkestea aztertzen ari dira.